Bako arizti egunon? Baik Gaur parrandarik egin behar aldut Gaur parrandarik, ba ez dakit, ba, hon eta goizte gortu hau betan taik zehurt duen gaur egun osoa, baina behar bada, bada oplan bat ordi zein Euskal Jaiak omen dire edo asten omen dire eta e, Mikkel Markezek jotzen du? Bai santari eta gauza. No, bai, Jaizka hasita daude baina Mikel Marquez ez jotzen du bai. bai Mikel Marquez ez jotzen du gaur eta <coughs> igual jungo gea hori Mikel Marquez ikuste eta gero antzago batzu hartzea beharra da bai. Horri aurretik jakiten duzu arranda noiz egin behar den. Eh, ez aurretik jakitena pizka se se programa da, programa dauden eta hemen, eta girus ta kitzio arabera edo umorea edo Gorputzaldiak eta humoriak agenzan orduan. Depende, eba, ez da jakiten. Egunan nola joan daizun, ez da, eba, roi lontxarremat izan dezu, eta hori azteko orduan txedoartezu. Parranda pixka bat, edo ez, lasai odetxean eta takit liburu bat erosi dezu, igual arratsaldean bai. eta nea nahiago dizu liburu hori letzen astea. Depende, non, e, normalean ola, e, parranda izango daba egunaren e, ondorios datoren gauza bat, ez da, eguna nola joan den ba horren arabera, Hori beti egiten duzu horrela. Bai, bai. E, Parranda programaturik ez da izaten. Ez normalan, ez. Normala, ola oso festa zehatzak direnean. Ez da, bueno, San Fermin, Tapa, San Inazio, San Juan, Urrestilan. Fetxa zehatzak, baina bestela, ba, ez. Eta hobeak hobeak zeintzuk izaten dira? Eh? Fetxa jakinetakoak? Obeak, hana? beti izaten dira, inoiz, prepatu gabekoak. Eta, ya, ola, egun hararotan egiten dire. Azte arte batean, edo, ez tegun buruzuri batean, edo... Beraz gaur ezta oso egun ona berez, horrela aurreti begiratuta Ez gaina hor dizi atope, atope ongo dala uste dut, ezta? Jendez bete eta Eta normalan hola atoki eta hola festan nagusi egun nagusia denean Eta toki jendetsuak eta hola ez dira, hola, leku ioren izatenen Nereza behintzat parranda egiteko Parranda hona egiteko baldintzak zeintzugu dira? Bueno, lagun hon batzuek, hori bai lagun eh, Majoak eta Hola, lagun arte hon bat izan, ez da, edo zuk asko estimatzen duzun desu persona bat, ez da, gutila hanezka, derdin dio, hori, e, hori bintzat oinarrizkoan, gero bat zeu e, lasai otea barrotik, edo, enzin, alai xamar, edo ez eukitza, e, bura uste ondirik, eta bura haiek norbaitik kontatzen hasi, ez da izan. lasai otea, eta gero bat ez da kitz, ba, jende pixka dibiltzea herrian, Eta tabernetan hori bai tabernetan e musika oso altu ez egotea, ola, A tope, ola. Itzegi, e, ola ez, e, bueno, itzegiten dena ez entzuteko moduan, ba ez egotea musika. Beraz, Baila da hori gaur egun eskatzea, baina... Izketegitea zuretzat behar behar ezkoa da parrandarik. Bai, ba, baina harrizkoa da. gabeko parrandarik ez duzu ez, ulertzen. Ez dut ulertzen, ez. Garen ez dut gabekoa da hori. A, udak e, dauken abantaila bat hori da, ez da. Eta guartzen dezu, kampu ora e, joatzen, joatzen zera. Eta kampuan musikapisa ditorten zaizuta hori natik, eta egun kampuan dabilen jendea, gora eta dera ba. Jendea ikusten duzu hitz egiten duzu, eta abantaila handi bat hori da ez, udak duena. Eta txosnak joten direla errek eginetan, eta hori txosnatan, txonatetik bestera. Eta zertaz hitz egiten du pakok? Bu, ez da, egiteko zer ez segun nor bat orren, ez da, da, torren, ba, ez da depende, baino edo zer gauza futbola eh? futbola eh? baita, baita, ni deporrekoa naiz eta <laughs> nike bazkan ere kirola asuntutan eure esaletasuna futezkoat, ez da, no? futbolaan deporrekoa naiz e, arraun asuntan berriz oriokoa naiz erre montean baditut nire parea figura eh, ez, lako aizpuru eta etxeberria hor dut, bueno, gai hori esortzen bali madira baina nire itendut nire figura ari defensa Eta txerrindularitzen eh, pantani dut, gabe. Pantani duzu guztokoa. Bai, eta men denak ba, abran olam alde etortzen direta, matxakatzen ditut koizik ziberaino. Beti kontra. Bai. Pasatzen alda parrandarako adineik? Mm, adina, igual ez da pasatuko gaina, pixkat, parranda egiteko modua bai. Hori bai, nik baina pixkaz netitzen ez nik ere, gaste gaztia ez nahiz ez da, alda beteko ditute. Eh. Oita maost urte Zorionak eh? Zorionak Zorionak Zorionak Zuzia lehenengoa Zorionak <risa> <Zaino zena> buena <risa> Eta <risa> Pasatzen da Piskabat parranda egiteko era bai Gaur egon hola nik ikusten ditut Ta bueno eta da hor Goi urte inguruko jendearekin Eben azteitin Eta ikusten dut ba oso ezberrein egiten dutela parranda Guk egiten genuen aldean, ez da Dungu saia zen gara piskada arrimatzen horra baina orain baldakizu zer egiten da asko. Zer eh, ez eram fetak talako agartu. Baina itxura gabe, eh, Googlea eh, hartzen ez geniten bezala eta inoiz hartu ez ditum, bai itxura gabe. Diru piska duenak, ba koka bat eta bestela antzetak edo edo tripiak eta horrela. Eta hori izan da <coughs> e, nik uste dut claro, que ohi gartuta nola horreke logura kentzen duen, ba jendeak du ordu asko, ez? Horrengo eguneko eh amadiak arte doratzaldea ira gartet horrela. Eta hori da gauza ba, guk gure paran daiteo moduan inoiz egin ez duguna Gugu beti ba, alkoholarekin e, bilizan gana e, Txirri batzuek, peta batzuek gehien ez ere Eta ba goiza, pixkat, eguna e, e, Goizeko sehidaz azpira galdea ez Eguna pixkat argitzen zuenean ean, orduan ba Erretira e, iten genuen eta erretira dugu Eta orain gazte jendeak aguanta nahi du Urrengo eguneko sehidak arte, baina aguanta nahi du ez Hola, orduak, zenbat eta ordu pasa eta hobe baliz dezala ezta. Eta, eta lagu zera badao, diferentzia bada, gure eta gazten artean. Kontatu alduzu inoiz, zenbat parranda gindituzun bizitzan? Ez, baina asko, media bezala, ba iguale, astean bi. Astean, astean bi. bi? Ba, e. Eta zenbat urtetan hasita? Astean bi, fijo, eta batzutan hiru, eta lagu... <coughs> Eta matekin, ba, joder, istitutu garaian, ba, esfabilatzen hase ginean Amagos bat urterekin hasita? Eh? Amagos bat urterekin Amagos ba, tamasi amazazpi Ia hogei urte daramatzazu matazuzu, hastean eh? bi parranda eginez Ba, eh? Beri <laughs> <Nereo zala>? Horregatik <laughs> hotxegin dizugu eh? Zuri, horregatik hotxegin dizugu, Lazuri Susmori bagen eukalako, ba, parrandari buruz diteko Espirintza pixka da batak, bai Eta estimatzen dizugu, goezeko ordu hauetan, ordu txiki hauetan, hmm. esnatu eta gurekin nintzen ginezen da Ba, eta ez dira oso... No, Osordunak ez dira parandero batentza Ez, es, egia esan ez. Es. Baina bueno. Gaurkoa ondo ondo aterada daila. A ber, joaten baldemak era bai. Ondo saregin. Bai, muore onean adilteta. A llevaco. Vale, ayo era.